Kanaki aldera tairatuko gira goizuntan... E-referendun bat, eh? plantan ezari behar dute elduden azarorako 2018ko azarorako autodeterminazio e-referenduma, jakin behar da mila sortzieun eta berrogoita amairotik Frantziako kolonia dela uh, kanakia do Kaledonia berria eta uh, ulertzeko lehenik ge, haipagai historiko bat eginen uh, dugu zenta larogoigaren amarkadan lan egin zuen uh, han hainbat aldiz uh, harat joan zen batikia boloki amikustara etxarri zentroaren zat garapen proiektuak elamaiten zenituen elaborantza mailan. Eguno antzuri? Eguno antzuri. Hala beraz, urertzeko, uh, behar badar guk, eh, ula, biapundut bat hartuko dugu, segertatu zen larogoi garen amarkadan, zuhan uh, zinen justu ustia han, bez UV-ako baiketa hartzen alda biapundut zatoizuntan? Hore ningu duran, pasatu zidenak uh, behar da gogoan izan, uh... Uh, mila behatzen, talarago, jamarka da hortan, uh, Frantzian uh, Miterran uh, izendatua izan zen uh, lehendakari dakari, eta ordean abiatu zuen uh, Kanakian, uh, Kaledonia berrian, uh, deskolonizazione prozesu bat. Hori zen uh, eta Kanakia uh, kolonizatua izan da, uh, gara ya. Eta hori abiatu zen, eta independentzien aldekoen eta kontrakoen artean, istilu handiak izan ziren, eta uveako historia hori denek uh, gogoan dugu, largo eta gertatu zen, han baiketa bat izan zen, eta gero hilak izan ziren, eta horrek tentsione handia sortu zuen. Eta ge bai, gerra zibilaintik ziren, e, rokar lehen ministro izendatia izan zen, largo eta sorzian, eta harek bake prozesu bat engaiatu zuen. Eta bake prozesu horren burian, e, bai, bi persona zagutuak zirenak orduan, Uh, independenzen aldekoa uh, Jamarit Jibau eta Kontrakoa Jacques Lafleur, ek matiñonen beren uh, eskoak elgarri eman zuzten. Eta akordio horren ondotik, abiatuzen alako prozesu berri bat, eta prozesu horren buruan ziren uh, finkatu, amarrorte behantago, larogoita emezortzian, numeako akordioak. Ara, hori euh, garantzia handia badu horrek gero ari begira, euh, numeako akordio horiek euh, finkatu behitzuten, euh, ara, Kaledonia berriak, kanakiak, zeriburuz euh, euh, euh, nahi duen joan eta euh, nola jokatuko den. Erra nahi du legez euh, autodeterminatze eskubidea edo finkatua azaila kanakierer. Hori da, ezen uh, numeako akordio horiek uh, jospen, demoran uh, izen petuak izan ziren eta negoziak eta horrek zeher eman zuen. Badira, bizparau gauza importanta direnak erteko, lehenik uh, ador jarri ziren, eta hori idatzi lan bat egin zuten horri begira, uh, kanaken legitimitatea ezagutia izan zela. Oe, beren e, e, eskumena ukaiteko geroari begira baita ere e, kanaen onduan bizi diren beste populakuntzen e, legitimitatea eta helburu bezala eman dute kanen eta beste populakuntzen artean, halako e, etorkizun e, bat elgarrekin egitea. Hala, hori izan zen egitazmo uh, hondibat finkatu zutenak. Diakinez elkar bizitza fran... mementoan batik aboloki dela populuena artian, populu ezberdinen artian. Zail, beti danik zaila izan da, halako pario bat egin dute, denbora ikilan uh, hori lortuko zutela. Eta Frantziak ezagutu zuen orduan, uh, numeako akordio horitan, ezagutu zuen bere, bere hutsak ezagutu zituen. Eh, zenta hori kanakek eskatzen zuten gauza bat zen, kolonizazione, deskolonizazione prozesu hori abiatzea ikin berzela frantziak bere hutsak berzituela ezagutu. Eta hori eginik izan zen, eta numeako akordio horiek finkatu dituzte, ze instituzio bertzen Kaledonia berrian, ze kompetentzia lortuko zituen luralde horrek, eta helburu bezala eman dute 20 2011 horxian, behantzen az, eh, Kaledonia berriko populakuntzak bere eh, ikusmodia zuela jakiteko nahi zuen ez independentzia lortu bai edo ez. Hora, horik eh, numeako akordio horik, eh, hori finkatu dute eta ememento berean eman dituzte, hori urte horren eh, horren preparatzeko, eh, jakinean eh, kontextua komplikatu dela, ekonomia, kanakek ez dute ekonomia ondi eskutan, eta kanakek mandute baldin zabe zala, independentzial hortuko zuten egundian, behar zituzten giderrak eskutan ukan eta ahalak ukan gideren kudeatzeko, eta hori ekonomialdetik, detik, ordean, nikel proiektu ondi bat zugaratu dituzte, Uh, instituzioak berzituzten berzituzten gazteak formatu uh, gero kapable izaiteko instituzioen kudeatzeko eta ara, prozesu luse bat uh, zarridute marxan uh, baina helburu bat ekilan uh, hautua balima zen independentziari buru joiteko kondizioniak uh, bildiak izan ziren hori lortzeko uh, Kanakiako populakuntza ipatzen segitzeko badira kanakak populua alde batetik eta ondoan direnak zer dira Kolonoak dira, ez bakarrik nola definitzen alda? Odean, uh, badira, kolonak izan dira, uh, zenta fr uh, Frantziak uh, mila behatzionta, mila sortzionta, berroita mahiroan eskuelatu zuerarik, hori. Lehen, uh, lehen helburu bezala eman zuen, Kaledonia uh, berrian, ez uh, da uh, nola ertan den eskuelaz, man, uh, lako handi bat, bain, zari zuten. Mm -hmm eta hemengo hemen, hemen uh, franziak nahi zituen jende batzua jaiu antziren, hodian politika ahazuein batzuindako mana ere beste, beste ahazuein batzuin dako, eta uh, gero, hek, beren uh, egon aldean egin eta, hanitz han berian egon ziren. Eta han bizitzeko, ordean uh, estaduak, uh, orduko estaduko administrazioneak eman uh, uh, de emantzituen jende horiek, lujak emantzituen, ta kanakak baztertuak izan ziren, beren luretarik, harako ibaizoko batzutan kokatuik izan ziren, tribi batzu finkatu zituzten, eta hori izan da, uh, abiapundu ez ala, ordean, bi mundu argont desberdin, eta hori ziren kontekstu hori zen goortu eta... La rogoi hamarkadan oestean haipatu dugun bezala, la rogoi hamark kada horretan horik or ziren uh, peskabat uh, uh, garayori uh, posuen zen, eta hala eta botizkiak ordian agertu ziren Zenta kanakek beren lurraldean gustentzuten beren eskuak beren lekuak galtzen ari zutela eta hala hori hori berazela berazela konpondu modu batez edo beste eta horiek dira hoiei e, fingatzenari e, gauzak dira dira chimpliak egungo egunean hartzen ari bada Uh, kanak munduko gazteanitz uh, beren tributarik beren lurreltari duaiten dira ta numeako gilira hurbila dira ana diruik ez dute odian uh, numeako ingurutan bizi dira eta bada uh, kontekstu sozial contextoa biziki gogorra da Hala. independentismoa aipatzen delarik independentistak dira kanak populo hartakoak edo badira beste beste populakuntzetan ere Geyenik uh, ge, kanaken aldarik apena da, independentzial horzeat, berek ertan dute gu orginen uh, fransia gina intzin, eta gu nahi dugu, uh, nazioarteko uh, legia eskutan hartuz eta uh, nahi dugu guk uh, gure independentzial horretu, gure ahal hori ukan. Gero kontekstua da egungo egunean badirela beste populakuntza batzu horra jindirenak eta horikilan ilan behar dela nola erran helburu haman komun bat negoziatu. Hara, ortanda afera erran ezake badira, badira ere kanak mundutik kanpo independentzien alde direnak, mana ahisra gutiago dira. Aktualitatea aktualitate da, e, funktzian, haipatzen e, duguna. E, azaru astapenean akordio bat atxemanik e, izan da, eduak Filip Frantseko lehen ministroaren inguruan, aldekuen eta kontrakuen artean, e, zer aurri ikusten da akordio horretan? Hordean, akordio hori da, uh, numeako akordioaren bukaera, eh, zenta uh, akordio horik emantzut, erantzuten, 2000 eta msorzigarren urtean berantzen az behar zuela uh, Kaledonia berriak bere autua egin e, independentzia lortzen zuen bai edo ez. Eta hor bildu dira pari zen mostegun amostegun uh, lehen ministroa ikilan, uh, negoziatzen ari diren uh, uh, kanakiako jende politikoak, independentzien aldekoak, kontrakoak eta uh, estatua. Eta hor uh, bigai in uh, importante badira, bi mila hemezorziko referendum hori begira uh, bada lehen uh, lehen galdera bat ia nork boskatuko duen. Hori deia uh, numeako akordiotan, ordiotan finkatu zuten printzipioa ez zutela uh, uh, denek boskatuko bakarrik orduan bozkatzeko ahala zutenek zutela bozkatuko, Zenta, kanakak eki guztentzuten irriskoa, uh, uh, largoita emezorzi eta 2000 emezorzi hartian, kambotik jendean izan esarra hazi, eta hen boska ikilan, ez zutela sekuela garantiek Ukainen independentzia lorzeko ego matazor dian, deneko nartu zuten, independentsia in, kontrakoek ere onartu zuten, estatuak ere, halako zerrenda uh, berezibat berzela finkatu, uh, boska horren dako. Eta hori lortu dute e, finkatu dute azkenean, jakinian bazirela haeka jende ez zirennak inskrituak hoai e, kaledonia berriko heriko zergendetan. eta Ameka horita, horrita badira zazpi kanak eta lau kanak ez direnak. Eta adostu dira horiek e, iskrituko dituztela zergenda beherrezio hortan bi .000 e, boskatzeko posibilitatea ukan dezaten. Hori zen lehen gaiak, ordean ador jarri dira, oa ikusiko konkretukin ula fingatuko den hori, eta bilaren uh, gaiak zen, 2000 eta emezortzian, ze galdera pausatua izan den Kalidonia uh, berriko jender. Zeren inguruan, uh, ze galderaren inguruan egin den erreferrandom hori. Uh, Haipatu dugumezala, anumeako akordiuek uh, errandute, eta hori frantziako legian eta frantziako konstituzioan sartia da, Uh, kanakiak autua eginen zuela independentzien alde edo kontra. Hora, bon. hori da uh, legeak erreiten duen posibilitatea. Gero, urbiletik soite da, uh, uh, independentzien aldekoek uh, uh, ez dute segurtamenik irabaziko dutela. Eh, uh, Egunuei gunean, uh, errenik dena da, zondagen uh, araberan, eguneko berroiek, berroietabiek uh, E, ...independentzian alde, bozkatuko luketera ...ta bestek e, kontra. Odean, bada... ...ezet zabarimada... ...bimilatanez horzean... ...berriz egiten aldute bi aldiz... ...beste e, bozkaldi batzu... Eh, ...beti gai berein ingurian... E, ...ara, hori... ...numeako akordioek hori finkatzen dute. Hordean, ikusiz kontekstuan horadean... ...ari dira, elgarren artean... E, ...ikusten, ia... ...beste galdera bat proposatzen aldean ez bakarrik independentsia nola egan bai edo ez, berdin beste sistematzu eta ordean ipotesia batzu lan tzenaridilea egungo egunean, da hori dut aienek aipatuko, independentsia bainan Franziak ilan loturak atxekiz. Hala. Mm -hmm. Eta hori, bada egungo egunean aktualitatea egiten duena lehengo barne ministrua ur voaz e, joan den aztian numean zen, ta arek Caridonia e, ba, universitate, Berriko Universitateak eginduen bilera batean. Han proposatu du, e, e, nora eran erabaki bat, e, e, vai, kanakiak heldu den urteko bozkahaldian e, independentzia bozkatzeko boska, bozkadezan, Eta, atxik ditzan gero frantziaik lotura berezi batzu. Eran nahi du, bi posibilitate bat dira hor. E, lehen hipotesia erten duena da, e, Kaledonia berriak e, berakudeatzena lez dituen e, kompetentzia handi batzu. Eh? Berdin Kampo e, Arremanak, Berdin Monera, horiek e, frantziari deregaditzen, ditzen, eta frantziako estatuak Kaledonia berrien izenian uh, kudea ditzan, hori lehen posibilitatea. Eta bigarren posibilitatea, urroazek erten duena da, uh, uh, leta federal. Uh, la Frantzia bilakada din, estado federal bat. Uh, Eranailuke, uh, kanakiak uh, baluke uh, estaduain uh, araudi bat. Eta Frantziak beste estado bat zuen. Gizaretena laizke, eh, kare deunea bertik aparte, eta Frantzia bilakaz adin, Estadu federal bat bezala. Eta horrek badu, eh, eh, konparaketa egiten barima da, Espainia eta Katalunia inartian eh, pasatzen dena da, hori, eh, aipatzen da ere gehiotak egi jo, Espainiare berdin egomatez, Estadu federal bat bilakad adin, barnean Estadu bat zuukan ez. Ara, eh, konparaketa hortan uzten dut, bana, Horik dira, urvoazek egiten dituen proposamenak egun uh, kanakiali begira. Justu, zuken, nola ikusten duzu, uh, tendentzian nola da, ikusi dut, iduriz, independenziaren uh, aldekoak gutiengoan, zondaketetan edo nola da? Bai, e, uh, egungo goe egundian gutien, gutiengoan dira, hori... Uh, bon, ez dakit eh, sondaz ofizieregi eginik izan den, hori begira, man, eh, nik irakurtzen dituzten gauzen araberan, eta entzuten dituztan gauzen araberan, hori hola, hola, eh, hola erakutsia da. Gero, eh, bada, beste arrazo bat haipatu ez dut adenada, hori, eh, talde politikoak, independentzien aldekoak eferenka eh, ez mail horretan dira, man, hor, badira ez dira agunt eh, ados, zerer independentzia eta nola joan hori buruz. E, bada FLNktzeko parte bat e, ne aipatu dutan irboa zen postura hori e, eta suzie hori e, begieuneez ikusrezake, gero bada beste parte bat e, Unión kaledonian eh, Labor egiteko har e, e, pixka bat e, mementuan ez da posturatu hori begira, Harek uh, berdin aoluke independentzia oso haukan uh, Frantziikilan zubiak uh, moztu, Har uh, Orira de, desberdintasun horiek denek independentzia uh, nahi dute bana modu berdin desberdinean. Kontrakoak aldiz uh, loyalistak deitzen direnak horiek eh, uh, independent uh, hori banz duten nahi Badakite ere e, ez oraiko kontekstuaneko egoiten ahal, zenta krispazioneak bere esortzen aldira. E, Hora, braxa berodau, no, eh, kanakian, eta hor dian behar dutera atera bat atxeman badakite. Badakite ere boskai egite manimada seurro irabaziko dutela, mana, ara, memento bedian, badira, loialisten artean sensibilitate batzu, Uh, berdin preslaizkena urras baten egiteko, harako uh, garantia aman konbun bat tukandizaten uh, independenzean aldekuekin. Hala, ah. piska bat, gauzak ez dira argi-argi mementoan. Horik denak pensatzen dut, heldu uh, prima de uh, den primadeiran, hori joanen den hastian, dira amostekun uh, lehenministroaik ilan uh, Finkatu dituzten egute gian, horiek, eldu den primaderan behar dituzte finkatu, ze galdera uh, pausatua izanen den. Lehen ministroa joaiteko da, iraitu unha gruntan uste dut, Kaledonia berri da. Uh, Macron bera, eldu den primaderan joaiteko da, hori dean, duri du, estatuak uh, bon, bere pizua ezarriko duela, lako aterabide bat atxemaiteko denen artean, duri luke. Ha, ikusiko beraz, zerri gertatuko <laughs> dena. Batitza boloki, setasun orientzat mile esker, eta pasai gunan. Bai, pasai gunan. ere.